Ama bagus. Pada season atau kajian terakhir kita, Insya Allah pada pertemuan dauro kali ini, eh, Anak akan gunakan kesempatan ini untuk tausiah atau nasihat terakhir di Kuala Lumpur untuk semua kita bahwa dakwah ahli sunnah yang amat besar ini Perlu diketahui bahwasannya dakwah ini telah melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Kita yang hidup di masa ini adalah salah satu bagian dari sejarah itu. Kalau kita mempelajari mengkaji sejarah dakwah di sunnah sejak masa sahabat, tabiin dan seterusnya kita akan melihat mendapati bahwa memang mereka itu orang-orang besar, orang-orang besar di dalam dakwah ini naik turunnya dakwah ini dari satu negeri ke negeri lain, dari satu masa ke masa lain. Kadang di suatu negeri di masa tertentu dakwah ahli sunnah melemah di sana, lemah, baif. Tetapi datang masa dia naik di negeri itu nah, Di negeri yang satunya Yang tadinya dakwah luar biasa Sangat berkembang Banyak ulama Namun subhanallah Allah penuh hikmah Di dalam segala ketentuannya Menjadi lemah dan tidak lagi tersisa Ulama di sana Begitulah sejarah itu berjalan nah, Maka dari itu Ikhwanifiddin Rahimani warahmatullahi Banyaklah kita belajar dari sejarah orang-orang terdahulu Agar kita Bisa lebih bersabar di dalam da'wah Bekal pertama di dalam kita berda'wah ini adalah ilmu Bekal pertama di dalam da'wah ini adalah Kita harus memiliki ilmu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an Ul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani katakan wahai Muhammad hadhihi sabili inilah jalanku prinsipku sunnahku metodologiku di dalam Islam apa itu ad'u ila Allah aku menyeru berdakwah kepada jalan agama Allah A'la basiratin dakwah yang aku lakukan itu Berada di atas basirah ilmu A'la wa manittaba'ani dakwah seperti ini Prinsip dakwah yang di atas ilmu Adalah cara berda'wah tu Dan orang-orang yang mengikuti jejak Maka Dihimbau kepada seluruh temanah di sunnah Untuk rajin di dalam tolakul ilmi Belajar tentang Quran Was sunnah dari kitab-kitab salaf Nah Kullu khairin fitiba'iman salaf Wa kullu syarrin fitida'iman khalaf Segala kebaikan di dalam agama ini Di dalam memahami agama adalah Dalam sikap mengikuti jejak salaf Dan segala kejelekan, segala keburukan itu adalah pada sikap orang-orang yang datang terakhir memunculkan melahirkan amalan-amalan -amalan yang baru maka dari itu ikutilah jejak mereka berilmu tentang Islam talabul ilmi dan semua itu memang membutuhkan kesabaran yang kedua bahwa dakwah itu harus berjalan di atas kesabaran di samping ilmu nah Ilmu yang dimaksud, basirah yang dimaksud dalam ayat tadi Oleh ulama dibagi menjadi dua Kulhadi sabili Ad'u ilallah ala basiratif Katakan wahai Muhammad ini adalah Sabilku, jalanku, sunnahku Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada jalan agama Allah ala basirah Yang ini di atas ilmu Apa ilmu itu dibagi menjadi dua Al-awwal al-ilm bima yad'u ilaihi Ilmu tentang materi Bahan-bahan yang akan dia sampaikan untuk berda'wah Dia faham tentang akidah karena dia belajar Dia berilmu tentang iman karena dia belajar tentang pokok-pokok iman Ilmu tentang tafsir Al-Quran karena dia belajar tentang tafsir Al-Quran Ilmu tentang ibadah, tentang muamalah, tentang akhlak Ini yang pertama Dia harus berilmu tentang materi, substansi yang akan disampaikan kepada umat dan ini ditempuh dengan belajar Yang kedua Basirah atau ilmu Bihali al-maduhu Kondisi orang yang akan kita dakwahi, Negeri kita Bagaimana mereka Apa yang menjadi problem di tengah-tengah mereka Kesalahan-kesalahan dan dosa apa yang banyak tersebar di tengah masyarakat Kita harus tahu Maka dari itu Dua jenis ilmu ini harus kita miliki Di dalam berdakwah Nah dan yang kedua saya katakan tadi As-sabr Sabar nah, Barakallahu wa Allah subhanahu wa ta'ala Telah menggariskan, telah menetapkan Bahawa dakwah ini Dakwah tauhid Dakwah sunnah Pasti ada penghalang-penghalang rintangan rintangannya Nah Allah menyatakan dalam ayatnya Wa kadalika Ja'alna likulli nabi'in Aduwana Syaitan, al-insi, jin Yohi baggum ila bagdun zukhruf al-qaul Demikianlah. telah aku jadikan bagi setiap nabi musuh di dalam dakwahnya Dari kalangan syaitan, baik syaitan dari bangsa jin maupun syaitan dari bangsa manusia, yang mereka selalu bekerja sama para syaitan itu untuk menghalangi dakwah. Maka dari itu Sudah garis ketentuan dari Allah nah, Tidak mungkin dakwah itu Dakwah yang hak Dakwah yang jujur Itu akan berjalan dengan baik Kita lihat sejarah para ambillah Para nabi Para rasul Kita lihat sejarah Salafus Saleh Rahimahumullah Nah Alhamdulillah kita bersyukur Alimam al-Shawqani Rahimahullah Di negeri Yaman Berdakwah menghadapi kaum syiah Nah subhanallah mereka beliau dikejar-kejar oleh kaum syiah Lari dari satu wadi ke wadi yang lainnya Dari satu lembah ke lembah yang lainnya Membawa kitab-kitabnya di atas himar Keledai Nah tapi beliau tidak putus asa Terus melanjutkan dakwah seorang diri Beliau terus dekat. menulis di antara karyanya Nairul Awpar sampai kepada kita Nah, Ad-Darari Al-Mubi'ah Di dalam fiqih Ad-Durar Al-Bahiyah Karya al Imam Syaukani Rahimahullah nah, Tafsir Fathul Qadir Karya Imam Syaukani Bagaimana beliau dahulu menulis Dalam kondisi negeri yang seperti itu nah, Di Yemen bagian utara Didominasi oleh kaum Syiah Mulai dari rakyatnya sampai pemerintahnya Di bagian selatan Kaum Sufi, Tasawuf Nah, Namun beliau melanjutkan dakwah itu terus Nah, Belum nampak hasil memang yang besar Tetapi ilmu beliau tersampaikan Sabar seorang diri Antum bisa bayangkan kalau kita Misalkan di Malaysia Seorang diri Kita dikejar-kejar Dari satu tempat kita pindah ke tempat lain Mungkin kita sudah tinggalkan negeri ini Kita keluar Kita sudah tidak sabar Nah untuk menampakkan sunnah tapi Al-Imam Syauhan Melanjutkan dakwah itu terus nah, Dengan penuh kesabaran Dan ilmunya Allah jaga Sampai kepada kita Sampai di Indonesia Sampai di Saudi Arabia Sampai ke Aljazair, Sampai ke Afrika Ilmunya Mungkin Al-Imam Syauhani tidak menyangka Kalau seandainya beliau hidup Bahawa kita di Indonesia membaca Nailul Autar Bahawa kita di Indonesia yang jauh dari sana membaca Fathul Padir Tapi beliau telah meninggal dunia Ilmunya Allah jaga. Setiap kita menukil dari tafsirnya, dari buku fikihnya, beliau insya Allah mendapatkan ajar, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah dakwah. Nah, kita lihat di masa-masa sebelumnya para ulama kita. Nah, berapa banyak ulama yang akhirnya bersembunyi, lari, nah, di penjara. Alimah Ahmad Rakhimahulah ketika fitnah kaum Mu'tazilah Berhasil mempengaruhi pemerintah Berhasil uh, uh, mempengar, Memprovokasi pemerintah pada waktu itu Akhirnya para ulama di masa itu tidak sedikit ya, Yang dibunuh oleh pemerintah Di penjara Alimah Mahmud Rahimahullah termasuk salah satunya nah, Di penjara dari satu khalifah ke khalifah berikutnya Hilafah Ma'mun Kenapa? Karena Mu'tazila berhasil untuk mempengaruhi pemerintah agar akidah kaum rasionalis, akidah kaum Mu'tazila ini menjadi uh, dasar resmi negara. Yang semua rakyat harus seperti itu. Harus meyakini bahawa Al-Quran itu bukan kalam Allah. Al-Quran itu adalah makhluk menafikan sifat-sifat Allah. Akhirnya banyak dari ulama yang berusaha mempertahankan diri hingga dipenjara, ada yang dibunuh. Al-Imam Ahmad berganti khalifah. Khalifah Ma'mun. Berganti kepada Wasik Billah. Mu'tasim. Terus tetap di penjara. Disiksa. Namun bersabar. Nah, bersabar terhadap kebaliman pemerintahnya. Hingga Allah beri jalan keluar. Pada khalifah yang keempat. Allah berikan hidayah. Yang akhirnya kaum Mu'tazila dilarang di sana. Tidak boleh oleh, tidak diberi izin oleh pemerintah. Dan... Ahli sunnah bangkit kembali. Begitu dakwah. Naik turun. Di Yaman Sepeninggal Imam San'ani. Penulis kitab Subul Salam. Sepeninggal Syaukani. Rahimahullah. Redup kembali dakwah. Redup. Namun kemudian Allah munculkan salah seorang ulama di negeri Yaman Yaitu Syekhuna Mugbil bin Hadi. Al-Wadi'i Rahimahullah. Sepulang beliau belajar dari Madinah. Al-Nabawiyah Nah beliau memulai dakwah dengan mengajari Memberi pelajaran membaca Al-Quran Pada anak-anak kecil di kampungnya Kemudian sesekali beliau datang Ke surau memberi nasihat Kepada masyarakat Nah sehari, dua hari Sebulan, dua bulan Sampai dakwah beliau didengar oleh orang-orang syiah Di kota Sa'dah, so Damaj itu adalah Salah satu desa Bagian dari kota Sa'dah so Orang-orang syiah marah dan melarang Syekh Mugbil untuk berdakwah Sampai Syekh Mugbil kalau mau berdawah dia bersembunyi Di kereta Ada bak begitu Sembunyi untuk pergi ke masjid tertentu Karena khawatir ketahuan orang-orang Syiah Nah, Barakallahu Fikuh Berapa kali upaya untuk beliau dibunuh Oleh orang-orang Syiah Namun Allah yang menjaga Subhanallah Syiah di negeri Yaman, Terkhusus Syiah Zaidia Telah berubah banyak anak-anak muda khususnya Dan juga orang-orang tua Yang mulai kembali kepada Sunnah Rasul. Masjid-masjid di Yaman Luar biasa di atas sunnah Baik di kota Son'anya Di kota Saada, Di Taiz, di Hudaidah dan yang lainnya Di Yaman Selatan Sufi Subhanallah Syekh berdakwa ke Yaman bagian selatan Hari berganti hari Bulan berganti bulan terus Berapa banyak anak-anak dari Hadramut Dari Aden, dari Syabwa Belajar kepada Syekh Mugwin Sepulang mereka belajar, mereka berdakwa Kehidupan tasawuf menjadi redup. Bahkan pemerintah komunis pada waktu itu Tidak berhasil menanamkan akidah komunis Di tengah-tengah masyarakat Begitulah dakwah Nah, maka dari itu Kesabaran itu sangat dituntut Nah, Allah SWT Godaan bagi kita banyak sekali Godaan untuk kita bisa menuntut ilmu Luar biasa Nah, yang menghalangi kita Godaan untuk kita bisa bersabar, berdakwah juga demikian. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad di dalam menyampaikan dakwah ini. Sebagaimana para rusul yang diberi gelar dengan ulul azmi itu juga mereka bersabar di dalam berdakwah. Di dalam ayat lain Allah menyatakan memerintahkan kepada nabinya wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi Yuriduna wajha wala ta'du ta ainak anhum turidu zinata alhayati ad-dunya wala tuti'man aghfalla qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amruhu suruba wasbir nafsaka basabarlah anta wahai Muhammad sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang sabar kamu membina mereka mendidik mereka memberikan taklim kepada mereka sabar kamu wahai Muhammad wala ta'du 'ainaka 'anhum jangan sekali-kali penglihatanmu menoleh kepada sesuatu yang lain selain mereka perhatian kamu kepada yang lainnya turidu zinatal hayatid karena kamu menginginkan perhiasan duniawi keindahan dunia yang sedikit itu kemudian kamu tinggalkan ta'lim kamu tinggalkan dakwah kamu tidak lagi bersama dengan orang-orang yang ingin belajar kamu tidak lagi membimbing orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah jangan wahai Muhammad Walau tuteg man agval nakal bahu antitina dan jangan sekali-kali kamu mengikuti kemauan orang-orang yang telah kami lalaikan kalbunya dari mengingat Allah. Orang-orang yang mengedepankan logika dan rasionya, jangan kamu dengarkan ha? logika logika mereka itu. Nah, jangan kata Allah. Sabar kamu Muhammad. Demikian Allah swt. Puluhan ayat di dalam Al-Quran memerintahkan kepada Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabar. Kita juga demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahabat Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kala, "May yatasabbaru sabbarullah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar dalam menuntut ilmu, dia sabar. Di dalam mengamalkan sunnah dia sabar. Di dalam menyampaikan ilmu sunnah ini, tauhid ini, sabar dia menahan diri. Nah, dari berbagai hal yang mengganggu dia. Naam. Kala, naam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ruf ya khairan wa awsa' min sabr Tidaklah seorang itu diberi karunia oleh Allah dalam bentuk karunia yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia, karunia kesabaran. Nikmat yang luar biasa dari Allah ketika kita diberi sifat sabar. Wanifuddin azza allahu wa iyakum. Dan sifat sabar ini akan memunculkan, melahirkan sifat baik yang berikutnya yaitu La yasta'ajim, tidak terburu-buru Nah, dakwah butuh ketenangan Jangan terburu-buru Banyak kegagalan di dalam dakwah ini, kenapa? Diantara sebabnya, para da'i terburu-buru Ingin melihat, tergesa-gesa Ingin melihat hasilnya di masa dia hidup Nah, Antun perhatikan para ulama Al-Imam Syaukani Meletakkan dasar-dasar dakwah di Yaman Tapi beliau tidak melihat hasil dakwah yang sekarang di Yaman begitu besar Nah, beliau tidak melihat Al-Imam San'ani Meletakkan dasar-dasar di antara karya Al-Imam As-San'ani Adalah kitab Tadhir Al-Iqqad Pembersihan akidah Dari berbagai hurafat ha? Barakallahu fikum yang dilakukan oleh para pemuja kubur Nah, beliau tidak melihat sekarang bau di Yaman Sunnah dan Taufi telah berkibar Benderanya Tapi beliau terus melanjutkan dakwah Kita pun demikian sekarang Jangan terburu-buru Jangan tergesa-gesa nah, Tapi berjalanlah dakwah itu Kenapa? Kalau kita tergesa-gesa Akhirnya kita akan menempuh Jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Jalan-jalan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Karena ingin tergesa-gesa melihat hasil penerapan syariat Islam, Tauhid dan Sunnah, akhirnya dia masuk ke politik. Nah, ingin segera memegang tampuk kekuasaan, berpengaruh di negeri ini, dan kata dia ingin kemudian membela syariat Islam. Praktek sejarah tidak pernah menunjukkan kepada kita bahawa politik menolong Islam. Nah, hancur. Karena arena politik itu penuh dengan kedustaan. Penuh dengan hawa nafsu. Ambisi. Nah, Allah fikir. Nah, berapa banyak seorang yang Dahulunya mengerti Tauhid Mengerti Sunnah Akhirnya bergabung dengan Para pemuja kubur Bergabung dengan uh, Berbagai macam orang nah, Berbaur berteman dengan mereka Demi kepentingan politik Anda permisalkan Dengan yang terjadi di Indonesia Misalnya partai uh, PKS Ya kalau di di Malaysia seperti apa? Pas, misalnya. PKS pertama berdirinya luar biasa. Syariat Islam, partai kami berdiri di atas Al Quran dan Sunnah. Kita akan menerapkan Quran dan Sunnah. Setahun, dua tahun, arena demokrasi menuntut mereka untuk banyak mencari teman. Akhirnya mereka hadir di dalam acara-acara bidah. Ajar tokoh-tokoh PKS menghadiri acara haul yang kemudian di situ ada acara datang ke kubur-kubur meminta berdoa di kubur kubur. Nah, bahkan sempat saya sampaikan pula bahwa PKS kemudian menjadikan di Pulau Bali salah seorang dai Hindu sebagai calon partai PKS di legislatif. Nah, musibah. Bahkan sekarang karena tidak cukup seperti itu, demokrasi memang menuntut yang ikut di dalamnya Mentolerir berbagai kemungkaran. Akhirnya sekarang Partai Ikhwanul Muslimin ini PKS itu adalah Ikhwanul Muslimin Mengatakan secara resmi Dalam uh, muqtamar mereka Bahwa partai ini terbuka Untuk semua agama Partai ini terbuka Untuk semua golongan Ya subhanallah Ya subhanallah Da'wah itu tidak berjalan dengan logika kita Dakwah itu berjalan dengan sunnah. Dakwah itu berjalan dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah. Sheikh Mogbil mempermisalkan, da kata beliau, dakwah ini adalah dakwahulillah. Dakwah itu milik Allah dan dia itu akan berjalan terus. Nah, dakwah itu, walaupun kita tidak berdakwah, dia akan berjalan dakwah itu. Nah, Dia akan terus melesat sejauh kemampuan kita berpegang kepada dakwah, kita akan dibawa oleh dakwah. Kalau kita tidak kuat-kuat berpegang Lemah kita Tidak sabar Kita akan jatuh terpelanting Dan dakwah terus akan berjalan Karena dakwah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Bersabarlah dalam dakwah Berjalan di atas bimbingan salaf jauhi politik ya? Jangan berkawan dengan politikus Jangan berkawan dengan ahlul baltif Ikuti nasihat salaf mereka lebih mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah dibanding kita. Mereka lebih berakhlak, mereka lebih berilmu, lebih beribadah, lebih bertakwa dibandingkan kita. Ikuti bagaimana Imam Syafi'i membimbingkan kita untuk menjauhi ahli babfit. Nah, barakalloh. Ikuti bagaimana Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya membimbingkan kepada kita. Kalau kita mau berdakwah ke depan begini, lihat di belakang kita. Bagaimana mereka dahulu? berdakwah. Nah, begitu semestinya uh, kita yang hidup di masa ini berapa banyak dai kalau tadi anda sebut dalam bentuk kelompok partai yang dahulunya katanya berada di atas hak Quran dan Sunnah menyimpang karena mengikuti cara yang bukan Islam. Demokrasi bukan Islam. Demokrasi datang dari Yahudi. Demokrasi adalah agama. Islam adalah agama. Berbeda. Islam agama tersendiri punya syariat, demokrasi juga agama tersendiri, ada syariatnya. Nah, Islam melarang berpartai-partai, demokrasi memerintahkan untuk berpartai-partai. Nah, Islam melarang seorang hamba meminta jabatan, demokrasi menyuruh orang untuk berebut, berambisi mencari jabatan. Nah, Islam melarang seorang muslim bergaul dengan ahlul batil Demokrasi justru menganggap itu sebagai Kemajuan dan perkembangan baik Dan seterusnya Sekarang saya kasih contoh Walaupun tanpa saya sebut nama Persatu-persatu Berapa banyak dahulu da'i di atas sunnah Di atas tauhid, Berda'wah Ketika bergaul dengan Ahlul Baqe Bergaul, berjumpa Bermajlis dengan Sufi Berjumpa dengan Mu'tazilah Duduk dengan mereka Bergaul dengan politikus, ahli politik. Berubah dia cara berpikirnya. Pertimbangan-pertimbangan nah, dakwahnya menjadi menyimpang. Barakallah Fikum. Padahal dia tahu ini haram, ini haram, ini dilarang, ini dilarang, ini bid'ah. Tapi dia tetap ikut. Karena itu tadi pergaulan berperan besar untuk merubah akidah seorang orang. Maka sabarlah ya ahli sunnah. Ya ayuhai ya, ahli sunah salafiyun saba di dalam menyampaikan dakwah. Penuh dengan hikmah. Naam, penuh dengan hikmah. Sampaikan dakwah ini dengan penuh kelembutan. Naam, karena Rasul sallallahu menyatakan, "Makanar rifqu fi syai' illazana wamanuzi'a min illa Sesungguhnya kelembutan itu, kata Rasulullah, tidaklah diterapkan, diamalkan, dipraktekkan dalam sebuah permasalahan kecuali permasalahan itu menjadi baik, menjadi indah problem selesai. Nah, semua urusan urusan rumah tangga kita sikap lembut diterapkan, tidak mudah marah. Dalam urusan bermasyarakat dengan lingkungan juga demikian, dengan penuh kelembutan. Dawa juga demikian, maka dawa itu menjadi indah, menjadi baik. Nah, namun kata Rasulullah, manusi amin shaiillah sya'na. Jika sikap lembut itu dicabut, tidak diamalkan, tidak dipraktekan kecuali Permasalahan itu menjadi jelek Problem semakin besar Maka ikhwani ahlas sunnah Terapkanlah Al-akhlaq, al-karima Di dalam berda'wah Nah, hikmah di dalam berda'wah Ibnallaha rafiq Yuhibbul rifqa Wa yu'ti ala rifqi ma la Yu'ti ala masiwa Sungguhnya Allah itu rafiq Di antara nama Allah itu ar-rafiq Dan Allah itu sangat cinta pada kelembutan dan Allah akan memberikan keberhasilan Melalui sikap lembut Yang tidak akan Allah berikan Keberhasilan itu kepada selain sikap lembut Ini penting Ketika antuk bermuamalah dengan ayah dan ibu Ketika bermuamalah dengan putra dan putri Bermuamalah dengan istri kita Dengan lembut Sampaikan tauhid, Sunnah dengan cara yang baik Begitu juga kita punya teman ya Sampaikan dengan cara yang baik Begitu Rasulullah SAW membimbingkan Demikian para ulama kita mencontohkan nah, Barakallahu'alaikum Kemudian uh, Yang berikutnya dari nasihat yang bisa Anda sampaikan Naam jagalah Uhuwa Uhuwa diantaraanku antum sunnah Jaga baik-baik nah, nah Uhuwa yang terus Berjalan di atas bimbingan Quran wa sunnah Jaga baik-baik Nikmat ini sangat besar Nikmat ini luar biasa dari Allah besarnya. Allah menyatakan wa quruni'matullahi 'alaikum it kuntum ma'a da'an fa alafa baina qulubikum fa asbah tu bi nikmatihi Ingat baik-baik kata Allah, nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Ingat ketika dahulu kalian ini saling bermusuhan. Ya, tidak pernah kita bermusuhan secara fisik, tetapi ada di antara kita yang dulu uh, apa namanya berakidah sufi. Ada mungkin diantara kita yang berakidah khawarij ya, Suka mengkafirkan saudaranya muslim Atau mengkafirkan pemerintah Mungkin ada diantara kita yang berakidah mu'tazina Ada diantara kita yang tidak sholat Penuh dengan kemaksiatan Kemudian Allah berhidayah Menuju kepada tauhid kepada sunnah Jaga baik-baik nikmat ini Barakallahu fikir Dengan menjaga baik ukuah Maka dakwah ini akan terus berkembang Bye. Bara, bapak